Legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kejfejancsi YouTube csatornájára, kövessék a Kejfejancsi Facebook oldalát, és a módjukban áll a kétfős tábot, legyenek szívesek támogatni a Patreon által. Makó kettő. És akkor legyen még egy két. Tökéletes. Miután megtekintették a Kejfelyancsi, Makói, Szegedi Kutyapárti Aktivisták országúti falfestésével kapcsolatos podcastot, első részt, remélem, hogy lesz annyi idejük kedvük, ugye ez még a Navracs is féle fejezet volt, hogy megnézzék a második részt, befejező részt. hogy az első részben három részt mondtam, de összesen csak kettő, jóból is megártasok, amiben elemszem ennek a grafitizésnek a sztoriát, Igyekszem nem bőbeszédül lenni, de miközben nem vagyok különben a Deákni nem szeretnék egyetlen nekem fontosnak tűnő olyan részletről sem megfeledkezni és kihagyni, mármint az analízisből, ami őszintén megvalom, engem hihetetlen izgalommal töltötte. Akkor most tehát belekezdek a menetelésbe, amit csak egy közel 6 perces hosszúságú videóval fogok a végén megszakítani. Január 8-án Szerdán közlekedési infót tartott Lázár János, aminek alkalmából némileg átvállalva a kormányinfó szerepkörét más témákkal kapcsolatos kérdésekre is válaszolt, és ahol egyedül a Magyar Hangtól érkező újságíró Budac Péter érdeklődött a makói aktivistáról, akiről még nem tudnak sokat, hiszen nem meséltem el a történetet, és ha önök csak fele, akkora elállnal fordulnak majd az általam taglalt igaz mese felé, mint én, azzal én már ki leszek egyezve. Jó szórakozást! MKKP Magyar Kétfarkú Kutyapárt, Párt bejegyzés, 2024. december 27-e, 17 óra 8 perc. Lázár János, Lázár és János névnapja. Ebből az alkalomból szerkesztesz Ebből az alkalomból segítettünk az érdeklődőknek a Batidai Badász Kastélyhoz találni. Ezt a kastélyt elvileg bárki kibérelheti de oda jutni Lázár János földjein keresztül kell átvergődni. Nemrég 3 milliárd forintból újjáépítették az útszakaszt, ami az M43-as autópályát köti össze a kastélyjal, míg az út többi része szinte járhatatlan. Habár az útszakasz elkészült, szerényen elfelejtették jelölni, hova lehet eljutni rajta, ezt javítottuk. És ugye itt van a felfestés, amit láttak. 2024. december 27-e, 17 óra 08 el nem tudnák képzelni a folytatást. Én legalábbis biztos, hogy nem tudtam volna elképzelni. December 27, kettő nappal később, december 29-én az első részben már bemutatott promelát 24, az alábbi cikket teszik közzé. MÁV dolgozó feltűnősködött a Batidai Vendégháznál. Szerző Promenát 24, t szerző név szerint nincs. Túlcsordult a szeretet karácsony után egy nappal Kovács Botonnál. Ki van mondva név? És azt is megmondom majd később, hogy miért. Más szenzitív adatot nem fogok tenni, de ezt megteszem. Túlcsordult a szeretet karácsony után egy nappal Kovács Botonnál. A kétfarkó kutyapárt aktivistája oda ahonnan enni kap. MÁV dolgozóként a közlekedési elleni akciókra fordítja az erejét, holott bűve lenne tennivaló a kenyiradóvállalatnál. Így a headline, a vastagon szedett. Az elkövető Kovács Botond volt, akinek megülhette a gyomrát a karácsonyi Beigli, döntött és villantott, ami nem volt éppen helyén való. A MÁV szegedi forgalmi vona, itt most megállok, MÁV dolgozó, Éppen december szabadságon volt. Ezt írja az újság. Valamilyen rendszámú autóval itt benne van három betű és három szám. Az autójának a típusa is itt van. És a színe. Furikázott, majd útfirkálásra használta felesleges energiáit, és ezzel lelkesen büszkélkedett az MKKP felületén. Kovács Botond ekkor és ekkor kezdett el dolgozni a vasútnál, csak az anyajegyeinek a számát nem tüntetik fel, vagyis lassan x éve keresi onnan a kenyerét, és megírják, hogy egyébként mennyi a bruttó fizetése, miért pont azt ne írnák meg. Ha ki van szerkesztve, legyen ki szerkesztve sem találja agályosnak, hogy oda rondítson, ahonnan a napi, betevője, ma, napi betevőre valót kapja. Holott útfestegetés helyett a tömegközlekedésben is lenne bőven elég tenni, valója elnézést az olvasási hibákért, mivel sohannyian nem használták a mávot, mint most. Mi az összefüggés, azért ezt valaki megmutathatná. A kutyapártos aktivista ezt azonban máskét gondolja, és akkor itt le van írva, hogy mi a címe. Valamiért a telefonszámát nem tették közzé, fogalma nincs, hogy miért, de megírják, hogy hol lakik. Lelke rajta, a politika és a feltűnősködés fontosabb, mint a hivatás. Így a promenád. Beszámolt róla a sajtó, de közel sem azzal a felháborodással, mint amit ez december 29-én belőlem kiváltott. Tudtam, hogy január 20-án fogok kezdeni. Mégis megbeszéltem Nagy Dáviddal az MKKP politikai igazgatójával az interjút, akivel végül is azért nem jött létre, mert különböző szervezési nehézségekből adódóan nem sikerült közös időpontot találni. Ennek van előnye, hátránya. Hogy milyen lenne vele az interjú, azt már soha se fogják megtudni. 2024-ben Magyarországon ezt meg lehetett tenni. Számtalan kérdés vetődhet önökben fel. Igyekszem az összeset megválaszolni. Ha bármit egyoldalúan tennék, vagy rosszul, gmail.com. Természetesen ennek a cikknek volt egy Facebook változata is, a promenádon. A két farkuk kutyapárt aktivistái oda piszkított, ahonnan enni kap, máv dolgozóként derödöm, Dörödöm, és azért mutatnám, András, itt van egy fénykép is az illetőről. Igen. Két ismert ember is fűzött kommentárt ehhez. Az egyik a pártelnök, Kovács Gergő, Sziasztok nekem, és megírja a tajszámát. Hát ez egy ilyen Kovács Gergely reakció. Ami azonban ennél sokkal nagyobb jelentőségű az, hogy maga az elkövető, aki maga se tudja, hogy hogyan viszonyuljon a tettének következményeihez, pedig a 29-én még csak nagyon az elején tartunk, kommentálja a vele kapcsolatos Facebookon meglévő cikket. Tehát miközben egyébként a neve szenzitív adat, miközben ő egyébként majd egy orgánunkhoz fordul, amelyet arra kér, hogy ne írja meg a nevét, addig a kommentben megírja, hogy ki ő, és egy egyébként az alábbi szöveget is mellékeli. Kovács Botont, 44-es alábméretem, megiskaját kis kaját vacsizok, és legközelebb a gitározós profilképemet rakjátok ki, az kicsit menőbb. Egy kicsit. Ezt írja. Ezt később egyébként mások kommentálják, különböző szöveggel megtalálhatják a promenát 24. december 29-én 10 óra 47 perckor közzétett cikke alatt. Maga Kovács Boton tehát az, aki vállalja névvel, Facebook poszttal az általa elkövetetteket. Semmilyen egyéb adatot nem teszek közzé róla, de a nevét közzéteszem, és ennek később még lesz jelentősége, mint ahogy már itt is van. Megmutatom egyébként a Facebook oldalát is, innen valók a fényképek. Hát a promenáda ezt választotta. Persze, bocsánat. Boros Tabás. 2024. december 29-én. Tehát ezen az inkriminált napon. 27. az elkövetés, 29. a reflexiók tömeg. A promenád 24... Egyik cikkében megtalálta a főfelelőst, a kutyapárt egyik passzivistáját, aki emiatt a súlyos jogsértés miatt kereste meg a szerkesztőségünket. Tehát a Promenád 24 ír valamit, majd Kovács Botond felkeresi a hótpreszt. Kovács Botond tudtommal semmilyen más orgánomat nem keresett meg a hótpreszen kívül. Én magam megpróbáltam felvenni vele a kapcsolatot, azt mondták, hogy nem kívánja a nyilvánosságot. A szövegből a különösen érzékegy adatokat kitakartuk, így a hot press, mint ahogy a passzivista arra kért minket ebben a cikkben ne közöljük a nevét és a munkájét. Miközben a promenád megírja, miközben a promenád Facebookon lévő cikkét, a személy, aki felfestette ezt a bizonyos nyilat társaival együtt, a saját nevét vállalja. Ám amikor a húszpresszhez fordul, akkor nem vállalja. Nem mondom, hogy elnéző vagyok, mert ki vagyok én, hogy elnéző legyek. Valószínűleg ekkor már Kovács Botond olyan lelki állapotban van, hogy 5 órakor nincs teljesen tisztában azzal, hogy mit csinált 4 óra 59 perckor. Kerüljenek önök ilyen helyzetbe, vagy ne kerüljenek önök ilyen helyzetbe, kiderül, hogy mennyire cselekszenek konzekvensen. Kovács Botond nem volt konzekvens. De ennek a történetnek nem ez a legnagyobb szépségkibája. Azt ugyanis elárult a közvetlen főnökeivel kiváló a személyes kapcsolata, ezt a kérdést megbeszélték, és azt mondta, közvetlen felettesei biztosan nem akarnak vele szemben retorziót alkalmazni a grafitizés miatt. Kovács Botondban tehát ád egy. Közvetlenül a cikk megjelenése után felmerült az, hogy retorziót alkalmaznak vele szemben, és ezt megbeszélte, hogy szabadságon volt-e vagy sem, nem tudjuk, de szükségesnek tartotta megbeszélni a főnökével. Hogy Kovács Botod mennyire bátor és mennyire nem, nem tudom. Hogy önök egy ilyen szituációban, vagy én hogyan viselkednék, nem tudom. Minden esetre azt tudjuk, hogy miközben a Facebookon kommentálja a vele kapcsolatos írást, ezzel párhuzamosan arra kéri a Hotpress, hogy ne nevezzék nevén, ugyanakkor azt is elárulja a hódpressznek, hogy azért se írják meg a munkahelyét, mert kiváló a személyes kapcsolata a főnökeivel, és a közvetlen főzőskei biztos, hogy nem akarnak vele szemben retorziót alkalmazni, ezzel a rövid idő alatt ez kiderült. Ennek a jelentősége majd egyébként a már vezérigazgatójával kapcsolatban lesz, hiszen miközben a közvetlen főnökei, Tudják, hogy nem akarnak returziót alkalmazni. A MÁV vezérigazgatója, Hegyi Zsolt már közel sem biztos ebben. Emberi gyarlóságok sorozatáról szól ez a történet, a maga nemében páratlanul szép, de párosan kevésbé. A festéssel ő a szabad idejében fejtette ki véleményét Lázár Jánosról, mint országgyűlési képviselőről. A Vásárhelyi Médiacentrumnak, ez ugyanaz, mint a Hotpress, továbbá azt is elmondta, hogy az autója rendszámát láthatta a számos kastélyhoz vezető úton levő kamera egyike, bár hozzátette, hogy a festéskor huzamosabb ideig olyan helyre tette a kocsit, konkrétan maga mellé a bevezető út elejéhez, ahol nem volt kamera. A lakás egyébként szolgálati lakás, ott fotózták le az autóját, a munkai lehet szerezni. Tudja, hogy bolond a helyzet. Hát, nézzék, hogy ez a helyzet bolond, és ezt a szót alkalmazta -e, vagy pedig ezt már a hódpressz írta, hát sok minden lehet mondani erre a helyzet, hogy bolond, az biztos, hogy nem. Tudja, hogy bolond a helyzet, hogy megjelent róla a nével és munkahelyének feltüntetésére egy cikk, ám ő mégis azt kéri ezeket, itt most ne írjuk le. A hótpresszhez fordult, csak tudnám, hogy ezek után miért fel van jobb. Még a jogi eljárásokról sincsen szó, tehát az egészben van valami végtelenül vász, akar is valamit, meg nem is. A Promenád 24 cikke olyan mértékben vetett el a súlykot, hogy nem szeretne magának felesleges akár rendőrségi eljárásokat, indokolta kérését. A Promenád veti el a súlykot, ám ő nem szeretne olyan részleteket mondani, amivel kapcsolatban rendőrségi eljárás lenne, Fogalmam sincs, hogy mire gondol, és nem is tudom tőle megkérdezni. Viszont egyelőre arról még nem döntött, tehát arról nem döntött, indít-e bármilyen jogi eljárást, a hódpresszhez fordult, de jogi eljárásról még nem döntött. Minden esetre fontolgatja. fontolgatja. Beszélgetésünkkor kinézett az ablakon, és nyugodtan állapította meg, a problémát 24 cikke alapján nem állnak még a ház előtt dühös kormánypárti szabazók. Hát ugye ez egy meglehetősen furcsa mondat, mert ugye ez arról szól, hogy a cikk nagy valószínűséggel az ő lakásán készült, egyébként milyen ablakon nézett volna ki, vagy beköltözött a kódpressz szerkesztőségébe, és hát ez ilyen kutyapárti. Tehát miközben azért benne van a félsz, egy ilyen megmosolyogtató dolgot mond, hogy nincsenek ott kormánypárti szavazók, Fogalmam nincs, hogy december 29-én, amikor a Hot megkereste, mennyire gondolta már úgy, hogyha még egyszer lehetne dönteni, akkor egyébként ő ilyen útjeleket nem festett volna föl. Meg annyit cikk emlékezett meg a Hot írása alapján, leginkább az alapján, bár lehet, hogy a promenat 24 is elég lett volna ahhoz, erről a cikről, megjelentett volna több is. És azóta is megjelentett volna több. És ezen a bizonyos közlekedés infó nem egyedül a magyar hangnak kellett volna erre rákérdezni, de hát ez van, nem kell ezt szeretni. Minden esetre a 31-én, tehát szilveszter napján a promenát 24 sajtóközlemény tesz közzé. Tudják, ilyet már olvastunk egyszer. Csak akkor az Navracsis Tiborral volt kapcsolatos, hiszünk a nyilvánosság erejében. Promenád 24. Szerző nincs, szerkesztőség. A napokban megjelent MÁV dolgozó feltűnősködött a Batidai Vendégháznál című cikkünk után több olvasói és sajtómegkeresés megkeresés és észrevétel érkezett hozzánk. Szerkesztésünk az alábi közleményt fogalmazta meg. A Promenád 24-nél abban hiszünk, hogy minden politikusra és azokra, akik politizálásra adják a fejüket, egyenlő feltételekkel, hogy vonatkozzanak, azoktól is elvárható ez, akik a saját vagy a pártjuk politikai népszerűsítése érdekében nemtelen személyeskedő támadásokat indítanak. Magyarul az aktivista politikus, és a politikusról ezt egyébként közzé lehet tenni. Hogy ez így van-e, vagy sem, nem tudom, de politikus egyenlő aktivista, vagy aktivista egyenlő politikus. Szerkesztőségünk abban hisz, hogy a politikát formálni akarok vállalják a szavaikért és tetteikért a következményeket, ők így döntenek, hogy egyébként azok, akik ezt eldönt, elkövetik, azok is vállalják-e, az őket már nem érdekli. Ezt ők egy eldöntötték. Vállalják a szabai és a tetteikét, a következményeket arccal, névvel, ahogy a minden állampolgárnak is vállalnia kell a felelősséget a saját munkahelyén, vagy, vagy ha a nyilvánosság előtt kirentéseket tesz másokkal kapcsolatban. Hiszünk abban, hogy a nyilvánosság erején nem rosszabb, hanem jobbá felelősségteljesebbé teszi a magyar politikát, promenát 24 szerkesztősége. Engedjék meg, hogy ezzel kapcsolatban itt most hirtelen nem mondjak semmit. Rémisztő. Hogy mennyire volt Kovács Botont félelme alapos a tekintetben, hogy cselekedete miatt őt kirúghatják a munkahelyéről, hiszen ki tudja, hogy már dolgozó, ebben sem ez, majd később kiderült, de hát ki tudja, ahhoz egy kisebb összeállítást készült, készítettem. Megmozdulásunk egyik felszólalóját 2024. április 9-e Tar Zoltánt a működése miatt azonnali hatállal elbocsájtották a munkahelyéről. Pr Tarp próbaidős alkalmazott volt egy állami technológiai cégnél, így jogi agályt nem emelhetnek, de súlyos erkölcsi elveket sért, és alaptörvény ellenes, ha valakit véleményért és annak felvállalása utcára tesznek. A református lelkész a Válaszonlájnak adott interjújában arról beszélt, hogy adta. hát dörödöm, dörödöm, dörödöm. Szerző Nagy Bálint, telex. 444 fődikítni. 2024. december 19 -e. Előbb lefokozták Tarzoltán a Tiszapárt LP képviselőjének feleségét, Jéke Libertát az építési közlekedési minisztériumnál, másnap viszont ki is rúgták. A minisztériumi karácsonyi után az ügyfélkapunk keresztül érdemtelenségre hivatkozva azonnali hatállyal 20 év munkaviszony után végkielégítés nélkül rúgták ki a három gyermekes családanyát. Magyar Péter posztja után Lázár János építés és közlekedési miniszter is posztolt. Az építés és közlekedési minisztériumban tiszteletben tartjuk minden munkatársunk magánéletét és politikai meggyőződését. Éppen ezért a házastársának aktív politikai szerepvállalása óta eltelt több hónap alatt türelmesen tekintettünk Jégelli Berta egyre fokozódó politikai aktivitására. Lefokozásának szakmai okai voltak a minisztérium több területet és számos munkatársunkat érintő átszervezést hajt végre a hatékony munkavégzés érdekében. Hát nem vagyok Gyurcsány Ferenc, így aztán nem mondom az elbetűvel kezdődő és i betűvel végződő szót. Majd a következőket teszi hozzá Lázár János. Azt azonban nem tudom és nem fogom soha elfogadni, hogy valaki kormánytisztviselőként aktívan részt vegyen a kormány elleni hergelő kampányokban. Azt pedig kifejezetten tisztességtelenek tartom, ha valaki munkavállalóként a munkáltatója ellen irányuló valótlan tartalmuk jelentéseket terjessen. Mindez összeegyeztetetlen a közszolgálattal, nem kötelező a kormánynak dolgozni, bizonyára piacon is szükség van ilyen jó szakemberekre. Ez a nem kötelező a kormánynak dolgozni, ez kísértetiesen emlékeztet engem egyébként Vilcseknél. De egy ő orosz tanár volt a Szapácai Gimnáziumban, ő mondta, azt, hogy nem kötelező gimnáziumba járni, de nem kötelező ezek szerint a kormánynak sem dolgozni. Végül 2024. november 25-e, ugye a két Tarzoltánnal kapcsolatos hírt tettem egybe, és ez a harmadik, HVG Telex, November 24 én lett elérhető az előzetes a Partizán november 27-én Szerdán megjelölt videójának, amelyben Bátonyi Péter műemlékvédelmi referens beszélt. A kormány műemlékekkel kapcsolatos ügyeihez való viszonyulásáról az előzetes publikálás, az előzetes publikussá tétele után a műemléki referens az ügyfélkapujára érkezett értesítésből tudta meg, hogy felmentették az építésügyi és közlekedési minisztérium alá tartozó műemléki referens állásából. Szóval, hogy Kovács botonnak mennyire volt ö, alapos a félelme egy tízes kállám, hát kilenc és fél. Janár másodikán arról értesít bennünket a 444.hu, hogy a magyar kétfarkú kutyapárt a bírósághoz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordul, mert ugye azt azért nem egészen hagyjuk ki, hogy, hogy honnan is tudták meg ennek az illetőnek a nacionáliát, ha nem onnan, hogy térfigyelő kamerákat követve azonosították be az autóját, majd annak a személyi adatlapjáról tudták meg a többi részletet, én legalábbis máshezen tudok elképzelni, hogy a promenát 24-nek lennének ilyen jogosítványai, nem tudom, hogy a promenát 24-nek vannak ilyen eszközei, azt se tudom, de végül is azok az adatok, amelyeket közzétett, azoknak a valóságtartalmát senki nem cáfolta, és ezek olyan szenzitív adatok, nem vagyok egy Pintér Sándor, de azt gondolom, hogy ez különleges eljárással tud hozzájutni az ember. Tehát, hogy én szeretném megtudni azt, hogy ott ki, hogyan festett fel nyilakat, amely Batidai kastély felé mutat, az nekem nem sikerült volna. És más mezényuszikának sem. De hát vannak egyenlők és vannak egyenlőbek. Azért, e tehát ezt ez nem tudom, hogy milyen a hangsúlyom, de ez egy egészen történet. Ebben a történetben senki nem marad szárazon. Ennek a történetnek nincsen pozitív hőse. Tehát a félretések elkerülése véget az én szememben kovácsboton se az. Tehát mindjárt azt követően, hogy a promenád megírja, maga se tudja eldönteni, hogy mindaból, amit korábban elkövetett, mit vállaljon és mit ne, mire legyen büszke és mire ne, mit osszon meg a nagyérdeművel, mit ne, egyáltalán miért fordul a nagyérdeműhöz, és amikor arról van szó, hogy bírósághoz kell fordulni, azt a magyar kétfarkú kutyapárt teszi, és a nemzeti adatvédelmi információt szabadság hatósághoz is ő fordult, pedig ezt megtehette volna már napokkal korábban Kovács Botont. Önkormányzati vagy képviselői jelöltek eddig is kivoltak téve oly ilyen szintű támadásnak, nem véletlen, hogy egyre nehezebb dolga van a pártoknak, ha politikus jelölteket akarnak találni, de a pártok szimpatizánsai, aktivistái ilyen szinten ritkán kerülnek célkeresztbe, így Nagy Dávid operatív igazgató, aki most nem a vendégem. Ami nem nyilvános adat, az a fizetés, a lakcím és a rendszám. Így Nagy Dávid. Aki nem emlékszik hasonló esetre az elmúlt 20-30 évből, én se. Különösen nem egy miniszterhez köthető weboldal esetében. Hát, hogy ez egy miniszterhez köthető weboldal, nyomozás, és akkor kiderül, hogy így van-e, vagy sem. És aztán vannak itt mondatok Nagy Dávidtól, amelyeket nem idézek, mert ő a történetnek nem főszereplője, ám a következőket mondja Nagy Dávid. Az aktivista megijedt a cikk után. Nos, itt a megijedt nincs idézőjelben. Ha tényleg megijedt, akkor miért fordult a hódpresszhez? És miért ilyet meg? Hogy nem mérte fel a cselekedetének a súlyát előtte? Lehet. Hogy jól teszi -e azt, egy operatív igazgató, hogy erről beszél, Lehet. Nincs jó szaga. Az aktivista megijedt a cikk után. Az operatív igazgató szerint ő nem közszereplő, nem a politika az életpálya, hanem majd meggondolja magát, akkor elmegy a partizánba. Hogy miért a partizánba, nem tudom, hiszen ekkor én már beszéltem Nagy-Dáviddal, és mondtam neki, hogy a Kejfejáncsi szívesen megszólítja az illetőt, de hát nyilvánvalóan a nagyobb nézettségnek van jelentősége. Ez most nem fűzök kommentárt. Ha meggondolja magát, elmegy a partizánba, hogy ezt ő mondja, vagy Nagy Dávid, nem tudjuk, és ad egy több órás interjút. Ez a kutyapárti humor. Egy olyan történetben, amelynek a humorfaktora tízes skálán egyes. Nagy Dávid úgy tudja a máv részéről, semmilyen retorzió nem érte aktivistájukat. Január 5 -e. Lázár János a bliknek, a kutyapártos aktivistával, a vélelmi is van, kell legyen világos határa, amit egyébként elolvasnék, ha nem lett volna közlekedés infó. De a közlekedés infót itt majd megnézhetik, megnézhetik már, ami a kutyapártos aktivistával kapcsolatos, így a blik interjúnak kisebb jelentősége van, minden esetre még aznap az MKKP makú, hol az MKKP makú szólal, meg hol az MKKP szeged, az MKKP központja az már csak a makót és a szegedet veszi át, ír egy hangzatos, de sokat nem érő e, írást a Kegyes Földesúr cimmel. Lázár János úgy döntött, hogy Kegyes Földesúr szerepét ölti magára, Abszolút magán, ugye a valóság ezzel szemben, hogy egy passzivistánk a mávra semmilyen negatív megjegyzés nem tett, nem kritizálta Lázár János, dörödöm, dörödöm, dörödöm, dörödöm. És idézik ugye a MÁLV etikai kódexét. A vállalatcsoportba tartozó valamennyi gazdasági társaság és üzleti partnerei, valamint a tulajdonosa számára az információk és adatok fontos lemek. ezért működési folyamataikban és tevékenységben résztvevő valamennyi munkavállaló és üzleti partner kötelesség az általuk kezelt, keletkezett, érkezett, táról, stb. adatok és információk bizalmasságáról, sértetlenségéről, hozzáférhetőségének védelméről, további célhoz kötött felhasználásáról gondoskodni. Hát ebben már benne van a lényeg. Hát ez egy tízes skálán tízesre nem lett betartva. Isten igazából egyébként az én elképzeléseim szerint ez a történet egyetlen egy dolgot kívánt volna meg, hogy Kovács Botond és Lázár János egy tévéstúdióban, de lehet rádióstúdió is, de lehet egy napi lap is, egy internetes újság egyszerre vendégek, és beszélgetnek egymással. Valamilyen ismeretlen okból képzeljék el, hogy ez nem jött létre. Tehát most ott vagyunk, hogy január 5-e van, elmúlt negyed négy, vagy éppen negyednégy, négy van, mire elolvassák az mkkp makuta makutatigra, már talán fél négy is van, de még nincs január 8-a, szerda, amikor is, közlekedési infót vagy közlekedési infót tart Lázár János. Szeretném tisztázni, hogy mindaz, ami itt most történik, nem valamilyen, tehát annyiban mindenféleképpen effekt, hogy én valamikor Lázár Jánosra kifejezetten jó viszonyt ápoltam, beleértve, hogy miért egy újságírónak jó viszonyt ápolnia, teljesen igaza van a 444. nak aki Havas Herik Magyar Péter kiállása mentén azt az iránt érdeklődik, hogy egy újságíró mértesz hitet egy politikus mellett, teljesen igazán, és az összes többi lényegtelen. Havas Herrik, tehát zárójelben. Itt csak azt szeretném elmondani, hogy én nem Lázár Jánosra, az MKKP-ra, vagy Kovács Botondra utazom. Itt egyszerűen azt szeretném mutatni, hogy valaki lesen van, és nem kell hozzá varszoba. És hogy ennek mennyire nincs jelentősége. És hogy egyébként a közönség, akik kint van a, me a meccsen, azok mennyire tudomásul veszik, hogy a meccs az közben megy tovább, és nincs szabadrugás. Nem fújják le. Les, osz jó napot. És akkor eljött az a pillanat, kedves András, hogy akkor itt adjuk közre azt a videó részletet, amikor Lázár János válaszol, bodac Péter kérdéseire magyar hang, és ezt követően azért néhány megérzést még tennék. Nem lett volna értelme annak, hogy másodpercenként megállítsuk a felvételt, és kommentár fűzzek hozzá, bár igazán látványos így lett volna hozzátéve, hogy a technikai feltételeink se adottak szerény körülmények között tengődünk, de imádunk műsort készíteni, hogy pont ilyen alapanyagból nem állítanám, de hát ez van, ezt a mondatot pedig nem fejezem be. Megvan az, amikor az újságíró felemlíti a makói történetet, és azt mondja, hogy Kovács, és akkor azt mondja erre Lázár miniszter úr, hogy barátom Kovács úr. Van ebben valami olyan fraternizálás, tehát, hogy először még olyan vicces. A beszélgetésük végén már közel sem ennyire vicces Lázár miniszter úr. Bodac Péterrel remélem, jól mondtam a nevét, hogyha az előbb rossz keresztnevet nevet mondtam, akkor Bodac Péterről van szó. Egyedül a magyar hang kérdezett. Aztán nézzük tovább a történetet. Ugye Lázár János maga sincs tisztában azzal, hogy azok, tehát ahelyett hogy röviden válaszolni, és így nem lehetne belekötni mondandójába, élvezi a szituációt, látható módon. És ezáltal lemezteleníti saját magát. A király mesztelen, de hisz előttem Hegyi Zsolt előbb SMS-t küld, majd telefonál. Ne felejtsék el, itt jön el az a pillanat. Beszél, közvetlen az eset után, a promenád írása után, Kovács Botont, akik azt mondják neki, mármint a főnökei, hogy ennek nem lesz retorziója, szemben Hegyi Zsoltal, már vezérigazgató, aki SMS-t küld, hogy milyen tartalommal nem tudni, nem kérdeztek rá, Lázár János nem mondta el, Hegyi Zsolt nem mondta el, szeretném elmondani hogy ezt a felvételt január 9-én 17 óra 5 perccal rögzítjük most éppen, tehát hogy mi történik később, halványlag őzöm nincs, én egy nem leszek Magyarországon, nem lesz módomban kiegészíteni, ha lesz olyan, természetesen majd megemlékezem róla, de utólag. Azt is mondja Lázár János már az SMS-t követően, hogy telefonáltak is. Mert, hogy egymás között beszéltek. De vajon miről? És a kérdés az, hogyha egyébként Hegyi Zsoltnak bármilyen elképzelése is volt, mint munkáltatónak, mint már vezérigazgatónak, Kovács botondal kapcsolatban, azt miért tartotta szükségesnek egyeztetni, vagy jóváhagyatni a főnökével? Halvány lila, Gőzöm nincs. Azzal a főnökével, tehát, hogy egyébként Hegyi Zsoltot nem hívták fel Kovács Botont közvetlen főnök, hogy ő egyébként egyetérte azzal, hogy ők nem gondolnak retorziót, szemben Hegyi Zsolttal, aki viszont szükségesnek találta ezt egyeztetni Lázár Jánossal. Szeretném ezt a műsort úgy végcsinálni, hogy egyetlen olyan mondatot sem mondjak, amivel itt a lelkesedésemben túlszaladok azon, ami egyébként nekem jól áll Ismerik azt, amikor ugye a nagy lelkesedés következtében maga a kritikus mond olyan mondatokat, ami alapján ő lesz kritizálható. Lázár János azt mondja, ez nem személyes ügy, vagy ha, tehát, vagy ha személyes ügy is, ennek ilyen következményei nem lehetnek. Majd miről beszél Lázár János? Arról beszél Lázár János, hogy politikai véleményével ne veszélyeztessék a közszolgáltatást that he sent Eddig semmilyen jele nem volt annak, és ezt maga Lázár János is elmondja, hogy Kovács Botond bármilyen korábbi cselekedetével egyébként veszélyeztette a közszolgáltatást. Igaza a Lázár Jánosnak. A Máv dolgozók politikai véleményükkel ne veszélyeztessék a közszolgáltatást. De ezt nem Kovács botondal kapcsolatban kellene elmondani, hanem bárkivel kapcsolatban. Kovács Botond e tekintetben semmivel se külön vagy kevésbé más, mint bárki más, aki a Mávnál dolgozik, és a nem veszik rossz néven, én itt, mint a viccben, nem tudnám felsorolni név szerint a mávüsszes dolgozóját. Aztán mit mond Lázár János? Azt mondja, politikai meggyőződése a munkájában ne vezélyelje, kérem, ne tegye. Tehát csomó olyan dologgal van meggyórnósítva Kovács Botond, amit nem követett el. Politikai meggyőződése a munkájában nem vezényelte. Amikor ezt az izét felrajzolta, azt nem a munkája keretében tette, és korábban elmondta Rázár János, hogy egyébként semmilyen adat nem utal arra, hogy egyébként Kovács Botond a politikai meggyőződését bármikor is a munkájába belekavarta volna. Meg annyi olyan mondat hangzik el, ne címszóval, amit egyébként nem követett el Kovács de éppen abból adódóan, hogy ezek elhangzanak, aki nem ismeri ezt a történetet ilyen mértékben, miközben ezt a történetet még ennél sokkal jobban szeretném megismerni, tehát ami egyébként nincs benne. De ezek olyan ráutaló mondatok, mintha egyébként veszélyeztette volna, mintha egyébként vezényelte volna. Aztán ugye a bodac Péterrel való beszélgetésből teljesen egyértelműnek tűnik az, hogy Lázár János számára az aktivista politikus. Hogy ez egyébként így van-e vagy sem, mostantól kezdve így kezelik. És hogy ki aktivista, aki magát aktivistának vallja. Hát majd az alkotmánybíróságban, nem tudom, kinek kéne ezt eldönteni. És ennek kapcsán mindjárt elenged egy ilyen bonmut? hogy nem tudja, hogy milyen káosz van, vagy milyen gondolatok vannak Kovács Botont fejében, ő minden esetre azt tapasztalt, hogy a kutyapártosok fejében, vagy sok kutyapártos fejében van káosz. Nos, az én tapasztalatom szerint a káosz nincs nagyobb mértékben jelen a kutyapártosok fejében, mint az MSZP, a Fidesz, vagy a demokratikus koalíció politikusainak fejében. Én legalábbis nem találtam pregnáns különbséget eddig. De ez egy ilyen jó pofa megjegyzés különös tekintettel arra, hogy egyetlen kutyapártos sincs ott, aki megvédhetné magát, vagy a kutyapártot. És az újságírók se teszik ezt. Ez szint a személyesközés. Meg lehet tenni, de akkor viccaverza. Nem az a legény, aki adja. Más kategória a munkai és a kormány elői lojalitás, ugye ez annak kapcsán, hangzik el, hogy igenis voltak olyan személyeket, akik a miniszter úr elbocsájtott, de ott egyébként a torvány tisztviselői lojalitással nem fért össze az ő magatartásuk. Ez teljesen nyilvánvaló, ebben nem vitatkozom a miniszter úrral. Én is azt gondolom, hogy van egy határ, bár biztos vannak olyanok, akik egyébként ennél szabadabban értelmezik a kormány tisztviselők szabadságát. És lehet, hogy nem is tettem jól, hogy azt mondtam, hogy miniszter úrnak igaza van, de most már nem fogok rajta változtatni. Aztán, amikor arról van szó, hogy szenzitív adatokat közé lehet-e tenni egy aktivistáról, az első válasz az, a, a Pacekból, hogy kettős, mérce, mér Fideszesről nem, és nincs ugye nagyon visszakérdezési mód, hogy ugyan mondja már meg a miniszter úr, hogy melyik Fideszesről jelentettek meg, és hol egyébként ellenzéki oldalon szenzitív adatokat, egy ilyen ügy, vagy ehhez hasonló ügy kapcsán. És egyébként, ha ez megtörtént, akkor ez úgy normális, hogyha egyébként az ellenzéki sajtó rosszul működik, akkor a kormánypártnak is ennek megfelelően. Tehát, hogyha én a kútba ugrom, akkor utána úr. Én leteszem a főesküt, hogyha Lázár úr kútba ugrik, én mindent elkövetek annak érdekében, hogy kimentsem őt, és hogyha egyébként ahhoz szükséges, és nem egy elmebeteg cselekedet, akkor beleugram a kútba azért, hogy kimentsem, nem azért, hogy én is belefulladjak, hanem hogy kimentsem. Van annyira fontos személy számomra, nem tudom, hogy más személy után is beugranék most ez egy jó kérdés, de most Lázár Jánosról van szó, megpróbálnám kimenteni. Könyvén lehet, hogy Kovács urat is megpróbálnám kimenteni, de most Lázár jutott az eszembe, és rójanak meg, hogyha egyébként most már tényleg a lendületem következtében olyan mondatokat mondok, amely kapcsán akár én is rövidesen gorcsú alá kerülhetek. És aztán jönnek a... Tehát itt már elszakadt valami, ha valaki elmegy a kuplerájba, ne lepődjön meg, hogy ilyen események történnek, ez ugye a politikára vonatkozik. Azért szívesen azért betelefonálós műsor lenne, mint hogy nem, azért én szívesen megkérdezném önöket, hogy egyébként Kovács Botonnak milyen mértékben kellett azzal számolni, hogy a promenát 24 ezt így fogja szemlézni. Tehát nem azt írja, hogy valaki egyébként, hanem név, telefonszám, autó, rendszám, csak itt telefonszám nincs. Nem is értem, hogy miért nincs telefonszám. Mm. És nem tudom egyébként, hogy volt-e Lázár János kuplerájban. És nem tudom, hogy ismerje a Kupleráinak a szabályait. Óvatosabban a szavakkal. Majd azzal zár, csz, gyönyörű Munkahelyen biztonság, politikabban bátorság. Magyarul azt mondja, hogy gyáva ember Kovács Botond, hiszen egyébként neki fel kellett volna tudnia mérni azt, hogy ez milyen következményekkel jár, és nem az a legény, aki adja, hanem aki állja, tehát a felfestésnek nincs is akkor a jelentősége, mint hogy bírja a promenát 24, és mind adoknak a kritikáját, a adott esetben nemtelen kritikáját, akik egyébként a cselekedétére reagálva azt tették vele, amit tettek. A munkahelyen biztonság nem. A munkahelyen biztonság és bátorság, politikában is biztonság és bátorság. Én e tekintetben nem teszek különbséget. Itt Lázár János van olyan személyes tapasztalatról tesz biztonságot, amit én azért nem tudok százszázalékosan visszaigazolni, mert a politikában nem töltöttem el annyi idős, semennyi időt nem töltöttem el, ami megalapozna azt, hogy egyébként ezzel kapcsolatban érdemleges kijelentést tegyek. És aztán leveszem ezt az ízét, mert nem, nem, én nem egy kapucznizs alak vagyok. Csak eddig így magamon tartottam. A közlekedés infó után a magyar kétfarkú kutyapárt úgy döntött, hogy reagál. És ennek a reagálásnak az a módja, hogy a legkülönbözőbb helyeken lévő vasútállomáshoz nyilla vagy nyil nélkül felírják, hogy Lázár Kastélya így hány kilométerre van hogy ez tényleg Lázár Kastélye vagy sem, nem tudom. Én az igazság és az igazságérzetem mellett álltam ki, hogy a két farkók egy egyébként teljes mértében kiállte aktivistájáért, nem tudom, hiszen könnyen lehetséges, hogy az aktivista még ennyi kiállás se várt volna el a pártjától. Hogy maga az aktivista mennyire állt ki saját magáért, Így döntött a két farkok kutyapárt, hogy ez lesz majd, legalábbis ugye ma 9-e van, január 9-e, hogy mit hoznak a közeli napok, halvány, gőzöv nincs, lehet, hogy lesznek még más reflexiók is, ez szintén olyan kutyapártos. De ez nagyon következmény light. Meg is mutatom neked, András, itt most éppen egy vasú az NKKP Újpest, Budapest 4. kerület, nél van a felfestés, tehát onnan 193 km. Ugye a sárika az illés számban van, úgyhogy happy-en nincs, de van. Ha érdekli önöket, akkor hallgassák meg. Itt azon gondolkodtam, hogy happy-en nincs, Nincs Dörre pont, Fiala a Janos kukac, similő pontkom